פרק י"ז בשנת שתים עשרה לאחז מלך יהודה, מלך הושע בן אלה ושומרון על ישראל תשע שנים. ויעש הרע בעיני אדוני רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. עליו עלה שלמן עשר מלך אשור. ויהי לו הושע עבד, וישב לו מנחה. וימצא מלך אשור בהושע קשר, אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה ושנה. ויעצרהו מלך אשור, ויאסרהו בית כלא. ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה שלוש שנים. בשנת התשיעית להושע, לכד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה. ויושב אותם בחלך ובחבור, נהר גוזן וערי מדי. ויהי כי חטאו בני ישראל, אדוני אלוהיהם, המעלה אותם מארץ מצרים, מתחת יד פרעה מלך מצרים, ויראו אלוהים אחרים, וירכו בחוקות הגויים, אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל, ומלכי ישראל אשר עשו.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 ויקשו את עורפם כעורף אבותם, אשר לא האמינו בה' אלוהיהם. וימסו את חוקיו, ואת בריתו אשר כרת את אבותם, ואת אדבותיו אשר העיד בם. וילכו אחרי החבל, ויחבלו, ואחרי הגויים אשר סביבותם, אשר ציווה אדוני אותם לבלתי עשות כהם. ויעזבו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 ויסירם מעל פניו, לא נשאר רק שבט יהודה לבדו. גם יהודה לא שמר את מצוות אדוני אלוהיהם, וירכו בחוקות ישראל אשר עשו. וימאס אדוני בכל זרע ישראל, ויענם, ויתנם ביד שוסים, עד אשר השליחם מפניו. כי קרא ישראל מעל בית דוד, וימליכו את ירבעם בן נבט.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 ויבא מלך אשור מבבל, ומכותה, ומעווה, ומחמת וספרויים. ויושב בערי שומרון, תחת בני ישראל, ויירשו את שומרון, וישבו בעריך. ויהי, בתחילת שבטם שם, לא יראו את אדוני, וישלח אדוני בהם את האריות, ויהיו הורגים בהם. ויאמרו,